Och hjärtligt välkomna till det 62 avsnittet av supporterpodden på 65an. Uh, idag så sitter vi lite utspridda. Uh, jag tror att det är andra gången faktiskt i poddens uh, historia som vi spelar in ett avsnitt på distans. Uh, men uh, det ska nog gå bra det också. Uh, idag har jag med mig Chack uh, och Andreas. Uh, varmt välkomna. Hej Hejsan. Hejsan, tack så mycket. Uh, och jag heter Joakim. Ja, men vi river väl igång det här avsnittet direkt och vi tänkte börja med att prata lite bandy till att börja med. Vi har ju blivit eh, eh, svenska mästare igen eh, i bandyn och det eh, hatar man inte när man blir, eller hur? Det var oerhört skönt måste jag säga och ja, kanske inte helt... Eh... Helt väntat. Det är inte så att vi har... Vi har inte gjort en dålig säsong seriemässigt. Men vi har ju inte dominerat. Så vi var väl kanske inte... Några solklara favoriter på förhand. Nej, det var ju väldigt, väldigt kul. Och som, som du vinner inne på, Erik. Så, så var det inget man förväntade sig. Vilket gjorde det lite extra kul. Och lite... Ja, lite extra chock över det hela. Men eh, det visar ju lite på att klubben har... Har den här vinnarkulturen som... Som Villa kanske saknar. De har ju jättefavoriter inför matchen. Men att vi ska gå in och göra säsongens bästa match när det gäller som mest. Det är ju väldigt mycket vinnarmentalitet. Och har man ledare så mycket Karlsson då är det klart att det sitter liksom i laget också. Ja, precis. Jag håller, håller helt med. Jag tycker att det, det är som du inne på, Andreas, att vi liksom gör säsongens bästa insats när det väl gäller. Jag tycker att vi är riktigt, riktigt bra defensivt, framförallt kanske, och värdera lägena offensivt. Det kanske inte är den roligaste liksom anfallsbanden så vi bjuder på, men, men jag tycker att vi, vi, vi värderar lägena, vi tar lägena när vi ska ta lägena, och vi gör en, ja, men en grym insats defensivt, verkligen. Jag tycker att Ja, det det liksom alltså det, det blir bra som det blev nu Att vi eh, tog det i sadden Men det hade inte behövt gå så långt Det är riktigt eh, Ja men lite det, det, Den bollen liksom, som kommer in där Som Elen gör mål på jag att den bort eh, Och sen så är det liksom ett turmål Som de får in där precis i slutet När de kastar allt framåt och bara chansar liksom, Så att det eh, jag, jag tycker, tycker att eh, som sagt, vi är bra defensivt och de har lite flyttat, de ens får det till förlängning och sen väl där så liksom, då bara visar vi vilka det är som bestämmer. Mm. Ja, jag håller helt med, jag tycker vi, om det var något lag som förtjänade att vinna efter, nu klart man är färgad, men jag tycker faktiskt det att vi förtjänade att vinna kanske efter fulltid, även om det var väldigt jämnt så det känns väl extra rättvist att vi avgjorde så tidigt i saden då också. Mm. Ja, men för det känns som att de ska de skapar inte så mycket heller eh, villa utöver det, de, det målet de gör. Nej, jag tycker VSK skapar faktiskt ganska mycket. Eh, Landström har ju en boll där som ja, han kommer fram jättefint och sätter den mellan bena på någon försvarare och sen så går den bara precis tätt utanför. Bara som exempel, det var ju ett så här när man nästan hade börjat jubla. Liksom. Um, och, ja, vi, vi är ju giftigare än dem tycker jag håller med eh, framåt. Förutom att vi är väldigt duktiga och defensivt och inte låter dem komma till så mycket farligt. Sen tycker jag att jag, jag kollade i efterhand på, på sändningen på tv också. Och tycker att det är lite snålt att man liksom direkt efter full tid börjar prata om att, att ja, hade den här matchen spelats med andra förhållanden inomhus, då hade kanske Villa vunnit. Dels så är det bara liksom larviga spekulationer för att det är en match som aldrig kommer spelas. Men det, jag tycker det är lite snålt att liksom ta ifrån VSK-segen på det sättet. För visst, vi spelade kanske smartare än dem ut efter förutsättningarna, men det var ju det som var förutsättningarna. Så att det, är ju liksom, det är väl det det handlar om, men precis som ni, eller Andreas sa där med finalrutin och, och allt. Det är ju att att man kan vinna på en massa olika sätt. Och sen så är det ju... Jag, jag tycker inte VSK liksom lade sig att spela någon tråkband. utan vi... Vi värderade väl lägena och var liksom kanske lite smartare i hur vi hanterade den här studsiga, eller studsiga, men den här lite svårspelade, svårspelade isen. Ja, Nej, men, jag tror att det var jag som har lyft det tidigare och det har väl blivit lite, så här, ett litet, lite av ett skämt. Men vi har ju frågat här om VSK Band i årets upplag om den har haft lite svårt att, att få ihop. Det har varit lite mentalt svaga har vi skojat om. Just med tanke på att man har haft, man har ofta gjort kanske en bra halvlek men en lite sämre halvlek därefter. Eller att man har börjat med en svag halvlek då. Men återigen, och det, det blir lite upprepning på det jag, det jag sa. Men den här matchen där får man ju till två kanonhalvlekare och mm. är det bättre laget. Sen apropå det här med förutsättningarna så har man ju snappat upp att, äh, menar, att det, det snackas lite runt om i band i Sverige just kring... Förutsättningarna och om eh, finalen for, for, fortfarande ska spelas på, på studenternas då Och jag vet inte riktigt annars vad det är för allt finns för alternativ. Dels så vill man ju såklart att banden ska spelas utomhus. Eh, och inomhusalternativen, som finns är väl inte så lockande utan vill man spela inomhus så är det väl i princip rocklunda man får vända sig åt. Mm. Och den arenan har ju sina brister så att jag vet inte eh, hur, hur man ser på framtiden där. Men jag tycker också att med den här finalen i åtanke så var det väl 15 000 på matchen. Och även fast det var hyfsad stämning jag säga så var det gles på långsidan. Eh, framförallt på VSK:s långsida. Och jag tror ju liksom inte att intresset heller kommer att öka. Så att frågan är om man i så fall kanske ska krympa studenternas lite om man vill få det lite mer intimt igen. Ja, det kommer också att spela på deras fotbollsarena där som ligger precis bredvid. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur många den tar, men det är väl också runt 10 000, nämnde det Jo, den skulle ju vara. Det är ju ett jätteintressant alternativ, tycker jag. Mm. För den är ju den är ju liksom modern också. Där står man inte på någon provisorisk uppbyggd läktare. Utan det är faktiskt en schysst arena, det får man ju säga. Mm. Men jag tycker också att den är en ganska bra arena som man skulle kunna. Eh, använda för det här ändamålet Framförallt om man liksom ska ha finalen i Uppsala Och så eh, Sen om man ska flytta in den eh, Det finns ju liksom de här Stockholmsarenorna ett få och eh, Friends Men de är väl lite väl stora och lite väl dyra antar jag så att det är liksom eh, Nej men är det inom hur som gäller Så är väl ABB Arena Syd den största eh, Men ja, jag tycker inte att den ska, Finalen ska flytta in utan eh, Det är trevligt att ha det så här som vi har Tycker jag Jo, absolut. Jag tror att vi liksom puritarianer, vi vill ju såklart ha banden utomhus men vi kommer väl till slut hamna där, där spelarna och de riktiga liksom entusiasterna får sin vilja igenom att, att det blir en inomhusmatch just för att man ska få perfekta förutsättningar. Eh, som du säger så tror jag att Tele2 och Friends är uteslutna just på grund av att man kommer inte lyckas fylla dem. Liksom. Det är helt omöjligt och vi vet hur det har sett ut där. Eh, Rocklunda, Så att man hade haft 12 000 platser och inga pelare så tror jag att det hade, hade varit ett ganska schysst alternativ men som, du, som det ser ut nu så kan vi väl kanske hoppas på fotbollsarenan i Uppsala då? Jag tror det är smart att ha kvar i Uppsala ett tag också så alltså låta det sätta, för nu har man hattat runt lite man har varit i Stockholm på olika arenor ett tag och sen så ja, tillbaka i Uppsala Låt det konceptet liksom sätta sig. För jag tror att det behöver nog i finalen liksom, För att den ska fortsätta vara den här liksom stora händelsen. Som fler bryr sig om än bara de allra mest liksom bandy bandybitna. För de är väl tyvärr inte så många om man ska vara ärlig. Ja En, en sista grej också. var det ju tråkigt att, att finalerna. Eh, dam och herr inte spelade samtidigt tycker jag. För att. Det blev ju lite, det var, det var några som lyckades åka på båda matcherna, men för flera av oss var med tvungen att välja. Och då blev det ju här i finalen. Eh, så det kändes lite tråkigt, tycker jag. Eh, för jag förstår att anledningen där var förutsättningarna för dagmatchen. Men eh, det blev ju en jäkla fest när det var samma dag. Väldigt mycket mer folk än vad det var nu. Så att det var lite tråkigt, tycker jag. Ja, där blir det ju egentligen mest tråkigt, liksom, när, ja, men som det blir nu, att eh, båda lagen hade två lag i final. Det blir inte samma grej liksom när om det är olika lag i finalerna. Men nu, just nu den här gången när, liksom, ja det var väl första gången tror jag som Båda lagen liksom, möttes i här- och damfinal samtidigt Och då hade det blivit en eh, riktig fest såklart Om man hade haft det samtidigt Så det var, ju, nej, det var lite synd att det inte blev så eh, Men om vi ska ta tillbaka lite till det, till det sportsledare eh, Är det någon spelare så här som ni listar fram ja, men Kanske både under finalen och, och under säsongen i stort så, Som tycker det är extra bra Jag tänker på Martin Landström direkt. Jag har inte sett så många matcher ska jag erkänna här under säsongen men har mm, någon tänka på spontant? Ja jag tycker väl att man kan jag, jag har haft ganska dålig koll på den här bandesäsongen så att kräna någon liksom säsongens spelare det tycker jag är svårt men eh, det är kul att, att Spångberg får avgöra tycker jag. Jag tycker att han har sett fin ut när, han väl, när väl jag har kollat ska jag säga. Eh, sen vill man ju också lyfta fram Mäktiga Joneby Och mäktiga Holmberg Som eh, kanske har spelat sina sista matcher Men som faktiskt har, har Gått in i liksom, eh, boken Med riktiga VSK-legendarer Verkligen mm, Absolut Om ja, jag får svara lite på min egen fråga också så, ja, men Jag vill lyfta fram Henrik Kjeldsson Jag tycker han har varit riktigt bra eh, mm. I målet på ja, men, eh, Både under säsongen Och eh, även i finalen Han blev väl också matchens ledare i finalen eh. Enda, hade han stått upp där på 2-1-målet så, så hade han nog tagit den också Men man kan inte begära allt utan jag tycker att han gör en riktigt bra säsong Och han gör en riktigt bra final och han är en stor bidragande faktor till att vi går så här långt Verkligen, jag tycker det är en grym målvakt Det är kul och det är kul att han är västeråsare och det är liksom kul att han levererar på den höga nivån som han gör Verkligen Amerika var vara jäkligt skön också. Och vi kan väl säga att han är världens bästa bandymålvakt. Det är väl inte orättvist? Nej, det, det, det, det tycker jag. Det tycker jag. Vad säger vi om Micke Karlsons temat då? Den har också vi eh, varit lite grann i sociala medier och sådär. Jag tycker att eh, det, det är härligt att höra. Jag tycker att det är fint att man liksom bjuder till så pass. Att man får både från ja, liksom, eh, SVT-produktionen få vara där och lyssna in på vad som sägs liksom eh, live. så. Eh, och det, det är liksom ett riktigt bra tal och peppar upp eh, spelarna och sådär får dem att slappna av känns det som, och det är, det. Det är riktigt stor ledare det måste man säga det är väl återigen den här finalrutinen att det känns som att han klarar av att behålla lugnet och vet ju, han vet ju precis vad han ska säga när det är som allra viktigast det, är ju, det där är ju inte något han bara hasplar ur sig, utan han vet precis vad som, som ska sägas i en liksom ja, jag skulle inte säga pressad situation för det är inte så det känns när man, när man kollar på det men ja, är imponerande tycker jag också men han känns ju som en inspiratör som mm. liksom med sitt sätt kan få spelarna lugna men också sugna på att vinna. Samtidigt som han rätt snyggt slänger in lite taktiska direktiv. Mm. Och liksom, tänk på det här, men, men det blir liksom inte för mycket utan det är några simpla grejer som, som man ska göra. Och det får ju faktiskt full effekt. Så att, ja, jag tänkte, ja jag tänkte precis på det för att det är, så, det är liksom egentligen... Eh, om man lyssnar på vad han säger i, i Timeouten så är det ganska liksom, så det blir. Eh, nu var det inte just ett frislag som han nämnde men liksom att det blir ett. Ja, men vi lyfter ner på en spelare och sen så spelar vi in. Vi kommer få lägen om vi spelar bollen. Och liksom, vi sätter den, går upp längs sargen, eh, kör ett litet lyft och sen eh, spelar vi in bollen. Eh, och det, det är precis så vi <laughs> avgör också. Eh, så det är bara de små taktiska direktiven där kan ju funka också. Ja, det, det var fint. Det var egentligt fint att det där finns på film också. Så man kan gå tillbaka och titta och YouTube av det ibland. Mm. Men sen de pratade liksom om jag pratade om Mikkels om jag tycker att det är så här, eh, Jag tycker det är imponerande hur man liksom toppar formen också. Eh, det kändes som att eh, man var Vetlanda i kvarten så där så eh, man var inte helt, i alla fall inte jag, liksom, jag är övertygad om att vi skulle stå som eh, vinnare, liksom eh, efter. Eh, efter säsongen När man tittar på kvartsfinalserien Det är liksom, jag tycker att det går lite knackigt sådär. Men vad jag förstår så har man tränat ner sig Ganska mycket inför slutspelet Och sen släpper upp på träningen för att toppa formen Liksom perfekt till finalen Vilket man verkar lyckas med också Så att det är en sån sak Tycker jag också är Imponerande att lyckas med för att man Ja men som sagt i kvartsfinalen Där har man inte Formtoppen men inte där man ska ha Formtoppen heller Nej. Nej, det räcker ju att ta sig vidare därifrån. Och sen som du säger så får man till fullträffen i, framåt mot semifinal-final. Då har man ju fina chanser att vinna. Så, mm. kul. Även mm. semifinalserien tyckte jag vi växte in i, För jag tycker man kan räkna in första halvlek där mot Edsby, var inte, Då var jag inte heller särskilt övertygad om att det blir final. Utan det såg ärligt talat ganska knackigt ut. Mm. Men jag tycker även i den serien så växte man och blev bara... Bara bättre och bättre egentligen för varje halvlek som, som gick. Och stod ju som liksom välförtjänta segrare där också tycker jag. Mm. Och där har man ju också liksom lagt den grunden eh, tidigare under säsongen genom att komma tvåa få, få avgöra hemma abb det. Mm. Jag är inte alls säker på att det hade ja. varit samma resultat om vi hade spelat upp i bandykyrkan den sista avgörande semifinalen. Liksom. Nej, det är ju lite skillnad mot de tidigare säsongerna när vi inte har haft den fördelen. Vi har varit väldigt, väldigt nära men då är det ju kanske det som har tippat över till vår nackdel liksom. och vi har inte tagit oss till finalen Nej mm. äh, men grymt. är det något mer om vi säger om herrarnas eh, band i säsong, eller ska vi eh, jag vet inte, damernas eh, säsong har väl också varit bra men eh, jag vet inte, finalen känns det som vi kanske ska hoppa över och prata allt för mycket om eller? Ja, jag tror det det var ju Eh, kanske, jag tror inte att laget själva är så nöjda med den insatsen, med tanke på att man faktiskt slog villa tidigare. Eh, men det är väl fortfarande någon nivå emellan lagen där. Så att eh, det börjar köra. Ta nya tag nästa år så får vi hoppas att de kan slå villa. Mm, äh, men jag var ju där och äh, jag tycker liksom, äh, det, det är synd för att det håller liksom inte att man. Jag tycker att vi ger bort lite mål äh, alldeles för enkelt. Äh. Jag tycker att vi spelar ganska bra var det första 20 eller så. Där, då har vi liksom vårt eget spel, men sen så råkar vi ge bort eh, ett par mål vi ligger under med 2-0, och då börjar liksom på något sätt paniken komma. Man vågar inte riktigt hålla i bollen längre utan man, man slår långt, och sen gör de villa det såklart bra. Man ska ju inte ta ifrån dem någonting ditt bra lag, och liksom de är, de är duktiga så, men för att vi ska ro på dem så måste vi göra en 100% insats. Så det lyckades damerna tyvärr inte göra i finalen, kan jag tycka. Eh när han har gjort det. Så det ser ut. Mm. Nya tag nästa år får vi säga. Då. Ja, men verkligen. Eh, sen så hade ju banden också ett litet eh, extra eh, årsmöte här. Eh, jag kunde tyvärr inte vara med där för det var samtidigt som fotbollens årsmöte. Men vad jag har förstått så pratade man lite om bolagisering av eh, ja, men, eh, av, av föreningen och att eh, starta ett sådant idrottsaktiebolag som det så fint heter. Vad, vad tycker ni om det är spontant så? Spontant är man väl emot det, känner jag. Även om det kanske inte spelar så stor roll i Sverige, vad jag förstår är i och med att vi har 51%-regeln så kan man ju liksom inte sälja ut föreningen på det sättet, men det är känns ju inte som ett steg i rätt riktning om man ska se det liksom föreningsdemokrati. Sen är det väl också, för jag gissar att man gör det här för att kunna dra in pengar. Och det är ju en sån här grej som man bara kan göra en gång i så fall, gissningsvis. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Lite skeptisk, säger jag till er. Ja, jag, jag känner mig också väldigt skeptisk till idén. Jag vet ju att man har pratat om det här tidigare och så gjort någon utredning, tror jag för 5-7 år sedan men att man inte gick vidare med förslaget och det är klart innan man ska såga någonting så vill man ju gärna se lite mer information och det förvånar mig lite att banden inte har kommunicerat någonting på, på sina hemsidor och så så det man vet är ju det här man har hört hör, hörsägan så att säga så svårt men jag tycker att det, det är lite oroväckande och jag tror inte att det är rätt väg att gå faktiskt men jag håller också med, jag är också väldigt skeptisk till det initialt. Liksom. Och sen så jag håller jag med att jag är väldigt förvånad att det inte har kommunicerats någonting mer kring det. Även jag som medlem i banden har inte äh, sett någonting. Äh, ja, det, det, det kommunicerades då på det här mötet som om man inte kunde gå på det så, så har inte, i inte jag sett någonting som har kommunicerats till medlemmarna heller. Eh, så att, eh, ja, det tycker jag är lite eh, märkligt på något sätt eh, att man eh, ja, men inte kommunicerar till de medlemmarna som inte kunde vara där. O, väldigt olyckligt också att man lägger det på den tidpunkten och bara får hoppas att det inte är liksom avsiktligt man har gjort det eh, när man vet att fotbollen har möte på precis samma dag. Nu kunde inte jag gå på något av mötena tyvärr men... Eh, det fanns säkert många som hade velat gå på, på båda mötena. Mm. Så det ja, fanns... det är ett underbetyg faktiskt ja. till banden att, att man lägger det... Alltså VSK-fotboll på årsmöte en dag per år. Och det här är ju, även om föreningarna inte sitter ihop så är det ändå... Vi har samma förening på något sätt. Vi har samma emblem. Så att jag tycker faktiskt att det är svagt att, att man inte kan kolla upp och hitta ett annat datum. Just med tanke på att det faktiskt finns en hel del supportrar som... Är intresserad av båda föreningarna Så ja äh, eh, Hemläxa på det Alltså det måste ju finnas något annat datum På hela säsongen, man kan ju inte behöva klämma in det Precis här igen ja, Det är ju också så här slutspel liksom för banden Så jag tycker att det är lite märkligt Att man verkligen så trycker in det eh, Där mellan alla matcher Och mellan eh, allt som händer Just precis då eh, så att, mm. man, blir, man blir ju lite Konspiratorisk just det här eh, Som Jake säger att Ja har de gjort det här medvetet är det för att kanske slippa undan de här jobbiga som är negativa till den typen av bolagisering. De sitter väl ändå på fotbollsortsmötet, tänker man kanske. Jag vet inte men um, man ska aldrig liksom tro på slumpen på det sättet. Och som sagt hade man haft en, en vilja av att folk skulle kunna gå på båda så hade man ju kunnat flytta det där. För att jag vet att man blev påtalad ganska tidigt också om att det var en krock. Mm. Mm. Nej, men då så ska vi stänga den fina band där som är ändå får eh, ja, krönaren med SMGuld. SM-guld. Det är underbart. 21. SM-guldet, det är för herrarna. Sen har vi ett par för damerna också, men ja, det är imponerande vilken jävla fördelning vi har ändå. Jag vill bara säga en sista sak, att jag hoppas att... Eh... Jordbö och Hompa och Grön fortsätter även nästa säsong. Även om man förstår att det är kanske någon av dem som tycker att det är ett bra läge att sluta nu. Men jag tror att de betyder väldigt mycket för, för laget och föreningen. Och man hoppas om de, någon av dem slutar att de fortsätter på något sätt i, i Grönligt. Ja, mm. men så är det, det är ju. Det är kulturbärare som man vill ha med sig på, på, på ett eller annat sätt. Och allra helst på planen. Jag tycker verkligen att liksom alla av dem håller fortfarande. så att, mm. nej, Jag håller helt med, det, det hoppas jag verkligen. Yes, men uh, ska vi gå in lite på fotbollen då? Jag har en uh, kommande spännande säsong där också. Uh, var genrep nu i helgen. Uh, slog Sandviken uh, ganska klart, ganska tydligt med 5-2. Uh, såg ni matchen? Såg det på TV? Mm. Vad, vad tycker ni om den? Jag tycker att det, alltså det såg väl bra ut Man kände väl sig kanske lite Alltså inte så taggad som man ibland brukar vara För ett genrep Tror jag lite på grund av de här svenska kuppen Matcherna som har känt som att de Ja men såklart det är ju tävlingsmatcher Så de betyder ju mer Och jag tycker man har sett det på spelarna också Att Det var kanske inte riktigt samma koncentration I försvarsspel och sådär som det har varit tidigare, men äh, nej, men det, det, såg väl, det såg väl bra ut. Vi stödade väl av Sandvikens planen enligt. Ja, jag ska, jag ska erkänna att efter att vi åkte ur kuppen eh, och banden kom, kom in med en SM final så blev det lite eh, pyspunka på fotbollsintresset. Jag vet att det är väldigt, väldigt kort pyspunka. Eh, det är snart dags att växla upp, men Lite att jag tar det andningshålet för att faktiskt inte tänka så mycket på fotboll ett par veckor innan det börjar på riktigt. Mm. Nej, men det, det är ju så när säsongerna går i varandra. Det är mycket eh, VS och så. Eh, jag tycker om matchen. Jag tycker att vi är en bra, eh, såklart, eh, offensiv insats. Vi. Eh, gör fem mål det är imponerande även om det är mot ett 1 motstånd liksom. det som jag blir lite mer orolig för är att vi alltid lyckas släppa in ett par bollar det känns det som även om vi lyckades hålla tätt liksom, mot de allsvenska lagen så eh, mot eh, superettan motstånd och mot eh, annat motstånd så känns det som att vi ofta eh, även slä, släpper in en eller två bollar och det, det håller liksom inte om man eh, vill vinna matcher allt som oftast kan jag tycka. Utan då vill man ju gärna vinna dem med ja, men, eh, något mål sådär. Och man ska inte behöva göra tre mål för att vinna en match. Eh, nu är vi fem. Det är klart att det är bra. Eh, och det är klart att en sån här match är väl... Jag menar, försvaret är inte... Alltså, liksom när vi leder med femmät, det är klart att man inte eh, går det stenhårdaste man kan göra. Men eh, fortfarande på något sätt så känns det som att jag är lite orolig för försvaret ändå. Ja, jag är nog, jag förstår absolut vad du menar, men jag är nog fortsatt positiv till försvaret efter, efter insatserna som Så man såg. Dels avslutningen av förra säsongen såg ju väldigt mycket stabilare ut med Freddy in och ja, sedan svenska kuppen. Där det såklart var kanske lite extra koncentration för att man vet att man möter väldigt starka allsvenska lag i början där, eller ja, AIK i alla fall väldigt starka. Nej, så jag, jag, jag, tror nog, jag hoppas nog fortfarande på att det kommer vara betydligt säkrare bakåt nästa år. Vi har Freddy och jag tycker Alex Douglas har sett eh, ja, men riktigt bra ut faktiskt nu på försäsongen. Jag tycker han, har, han ser ut att ha växt. Det känns också som att vi är kanske lite mindre... Eh, ja kanske blir lite mindre utsatta om vi får skador vi har lite fler alternativ nu med Umit Arash som jag tycker har sett stabil och bra ut, vi har lite fler alternativ kan David Engström komma tillbaka som en liksom bonusspelare så, så har vi faktiskt riktigt många bra alternativ i backlinjen mm. ja, du, som du nämnde där det var riktigt kul att uh, både Filip Troneo och David Engström fick uh, en kvart var uh, få lite speltid mm. uh, det det, det, på, på något sätt så, jag vet inte om, det trodde jag egentligen inte liksom eh, den här försäsongen faktiskt Att egentligen någon av dem skulle få speltid eh, Det känns som att de har varit borta länge nu och liksom helt plötsligt så är de tillbaka och är i speltlart Man har hört en del eh, om deras skador liksom att det är såhär Andy är osäkert fortfarande Och sen så, ja, helt plötsligt är de på plan och eh, det är himla kul får man säga Mm vi får väl se lite, om man ska dra någon liksom trend från försäsongen så verkar det ju som att vi har, vi presterar ofta lite bättre mot, vad ska man säga, bättre lag. Lagen från Allsvenskan är vi obesegrade mot, emot, eh, medan vi har haft lite problem med Division 1-2-lagen liksom. Även fast vi vann mot Sandviken så är det ju samma Sandviken som förlorade mot IFK Sund med 5-2 tror jag, mm. eller 5-0 till och med kanske. Eh, så att vi får väl lite se, jag har ju, om man liksom ska krysta fram någon oro så är det ju nästan att, att vi kommer ha svårt mot de lagen som, som vi är favoriter mot. Just för att vi kanske får lite svårt och, lite svårare att sätta vårt spel då, eh, utan att liksom dra för långt i de eh, hobbyanalyserna på taktiken. Mm, ja, men jag tror att det ändå är... Inne på någonting där. För det var väl kanske lite som det som jag var inne på också. Att det, är så här, det mot all svenska lag så ser det på något sätt mycket bättre ut. Eh, än vad det är mot superrättan motstånd. Så, men eh, jag tror nog ändå att eh, vi kommer få se en bra säsong. Men eh, det är klart att det finns eh, lite oro kring det där. Man borde få stå över en serie som man är höjdhopp får stå över liksom, en höjd. Och man känner att man är för säker, liksom att... Få ta all direkt. Ja, det, det var en intressant eh, grej. Det, det, bra tanke. Eh, ja, men eh, ska, ska vi prata lite om eh, vi hade väl nåt prov eller vi har väl några provspelare också nu precis innan säsongen börjar. Bland annat så kom det upp här i dagarna att, att eh, den gamla Sam Jonsson som har varit runt i ganska många lag i, i Sverige provspela med oss Han kommer senast från Kazakstan Och även fast man har hört hans namn I många år så är han 29 bast Jag känner mig spontant ganska skeptisk Till den värvningen Dels för att jag tror att, det, att Vi kan klara oss på de anfallare vi har men, men Någonting ser man ju Något behov ser man väl om man Tar in någon på provspel Ja, jag vet inte riktigt ja. Alltså jag tror att det, det där känns Lite som en sån här eh, Jag vet inte, men vi Vi tog ju eh, Sanko för något år sedan Det känns som en liten sån här eh, Om det skulle bli något eh, Lite chansvärmning sen tror jag faktiskt inte Att vi eh, kommer att värva honom Utan jag tror att det där är liksom Något som man va, man kikar lite Man får komma lite på provspel det, det är väl någon agent som har hört av sig Och man man äh, låter honom komma hit och spela lite. Jag tror faktiskt inte att vi kommer äh, gå på den spelen. Men det är lite intressant det du säger att vi har lite provspelare fortfarande. och Kalla har ju hintat om att det finns lite äh, pengar kvar i budgeten så man kan ta in någonting. Vi hade ju också Kevin Rodeblad-Love som provspelande mittback från Jönköping. Och där, där, när vi hade honom så trodde jag ju lite att det berodde på att David Engström inte... Äh, Ja men var egentligen nära spel Men nu så visar det sig att han är det Så att då, då, då vet jag inte riktigt Hur många mittbackar vi ska ha i truppen Men ja, samtidigt så är det väl lite sådär Har man pengar kvar i budgeten så, Och är man tränare och manager Då känns det som att oftast så Brukar man ju sätta sprätt på de pengarna för att kunna ja, men, så här, spetsa truppen till, till sitt yttersta. Eh, för att se till att man har liksom, de, alla möjligheterna man kan som, som tränare. Så, så att det, brukar alltid, eh, det brukar ju sällan bli liksom, pengar över. Men eh, ja, vi får ju se. Vad skulle man vilja ha in då enligt er? Om man fick liksom välja en position som man skulle vilja stärka upp. Ja, men jag tycker att eh, det känns lite i, i anfallet egentligen. Uh, jag kan mm. tycka att uh, ja, men Jabir har nu varit skadad. Uh, Anders Hellblom har gjort det jättebra som uh, anfallare. Mm. Miguel Sandberg har också de gångerna han har spelat liksom, så sett helt okej okay ut. Uh, men jag vet inte, båda han och Hellblom är väldigt oprövade kort. Liksom. Så jag uh, tror man att uh, där någonstans jag skulle uh, lägga mina pengar på, på en backup nio. De är väldigt olika i Jabir också, i liksom hur... alltså, det blir ju verkligen inte ersättare till Jabir på det sättet. Man får ju spela på ett annat sätt. Då, liksom, så att... Ja, mm. ja men jag tror också i den bästa av världen så skulle man ju ha en ersättare till Jabir som liksom kan vara mer en garanti än vad de här unga fina killarna. Är. Jag tror att verkligheten inte är så att vi kan ha en tillspelare på den positionen, för att då står vi kanske där när alla är friska med fyra spelare på en position, och det är liksom inte riktigt hållbart. Med den, med den verkligheten vi lever i Så att jag, jag tycker ju att Man kan gå in i den här säsongen Med den här truppen vi har just nu eh, Och jag tror att Jag tycker att det känns ganska bred Sen önskar man ju såklart att Att de som är skadade kommer tillbaka Och kan hålla sig skadefria För då, då tycker jag att det ser jäkligt spännande ut Och då är det ju Anfallaren som, som vi behöver ha lite mål ifrån Men annars så tror jag att vi kan göra det riktigt bra Mm Ska, ska vi gå in på segmentet Vi har pratat lite om eh, Om Jag har ju tagit på med den eh, Uppgiften att scouta lite Här var första mot, motståndare i serien eh, Det är ju inget Ingen jättedjup Scouting som jag sitter med här Men Om, om vi ska försöka sammanfatta brag lite Som vi ställs inför Så känns de ju väldigt starka eh, De är i lite liknande situation som oss. De har kvar stora delar av truppen. Och det finns ganska mycket spännande och intressanta spelare. Men också rutinerat. De har tappat Jocke Persson till Sirius. Som gjorde 7 plus 4. Och som kanske är den spelare som har haft högst höjd i Brage. Han har ju haft sådana här sinnessjuka matcher. Där han har gjort sol och mål och, och så. Annars så är det som sagt till stora delar samma lag. Man slog Degerfors här nu i genrepet för nu, ja, nu i helgen med 3-1. Och man har faktiskt fem raka vinster efter att man förlorat mot Hammarby i Svenska kuppen. Och det är en match som jag tittar på och man var faktiskt ganska bra i den matchen. Man förlorade till slut med 4-1 tror jag. Men man stod riktigt bra upp i 85 minuter. Och jag tycker att deras insats där påminner lite om den matchen vi gjorde mot AIK på Tele2. Så att ja men det, jag tror att det är ett stabilt lag som faktiskt har potential att kunna blanda sig i toppstriden. Om jag ska gå in på lite deras trupp också. Nu, nu bränner jag av här eftersom jag ändå la en kvart på det här. Så har de, har de värvat en ganska spännande anfallare i Kevin Appianniarko. Som kommer från storklubben Gotne IF i division 2. Och som gjorde 21 mål på 23 matcher. Man har också förlängt med Dogge. Allas var Dogge-Karlberg. Eh, men känslan där är ju nästan att de inte riktigt ville förlänga. Utan faktiskt letade efter någon eh, kanske lite mer målglad anfallare. Men eh, man har hamnat i i en förlängning. <laughs> förlängning. Eh, om vi ska titta lite på vem jag tycker är deras kanske bästa spelare. Och som jag tror är väldigt viktig för deras spel. Så är det en... Snubbe som heter Henry Henry Slättsjö Tror jag man uttalar det Och som är jävligt ung men också extremt duktig Och som jag tror att de kommer kunna sälja för ganska mycket Om man fortsätter utvecklas Jag tänker avsluta lite med Hur det har gått för vs uppe på Domnarsvallen då Jo, senaste tre åren så har vi faktiskt vunnit två Och kryssat en Så att vi har ju ett riktigt bra fasit där uppe Så att, ja Konstgräset där uppe passar väl oss kanske Spänn v vad, vad, vad tror ni om matchen? Ja, men spännande, bra genomgång Jag tycker att det är intressant det du sa det senast För att min uppfattning av Domnar att vi har haft svårt där fram tills ja, Senaste, kan det vara, två, tre åren Alltså innan det så kändes det som att vi alltid åkte dit Och liksom, även fast vi eh, kanske var bättre än både Dalkurd och Brage i perioder Så, så hade vi svårt men på senaste tiden så verkar vi passa oss bättre Så jag vet inte riktigt vad det beror på Kanske har lagt om mattan som du är inne på med konstglöset, jag vet inte <laughs> Jag tror man ska, man ska väl slänga in en liten brasklapp att, till exempel förra året så hade ju Brage egentligen inget att spela för Det fanns någon liten teoretisk chans tror jag Men den var inte liksom realistisk Så att, det är klart att de kommer ju säkert vara mer motiverade Och göra en bättre prestation än förra året Men Ja, det, jag tycker ändå att det, det, är, det är förhoppningsfullt, det är fullt av förhoppningar att vi kan göra en bra insats där uppe nu, nu till helgen. Ja, men det tror jag verkligen. Braget tippades ju åtta här i av mediatipset, det var ju upptäcktssträff i Superrättan nu idag faktiskt, måndag nu när vi spelar in det här och... Uh, ja, men, och vi är typ praktiskt sjua Så att jag, du, du, man får väl anta att det är liksom, uh, Många som ser att det är jämnt mellan lagen uh, jag håller med dig Vi har uh, alla möjligheter Att liksom, göra en bra prestation där uppe Jag tror egentligen att vi uh, Skulle kunna städa av Brage uh, ja, Inte enkelt är det Men jag tror att uh, vi har uh, Verkligen alla möjligheter att uh, ta tre poäng Med droger min känsla, jag vet inte om ni håller med om, att Brager känns alltid så jäkla motiverade när de möter oss. Det känns som att de nästan vill vinna mer än vad vi, vad vi vill liksom på, på planen. Att de ser det som en lite av en stor match och få upp VSK, någon slags derbykänsla. Men det är kanske bara jag som har fått för mig det. Jag tror att det finns någonting i det faktiskt. Jag tror att det är en av deras... Liksom... Uh, ja gudarna ska veta att de inte är jättemycket rivaler uppe i, i Dalarna men att vi faktiskt är ett lag som, som um, ligger relativt nära eller vi kommer från en stad som ligger nära. Vi har ju också en del historia mellan klubbarna där vi ofta har varit i samma serie. Så att jag tror absolut att det kittlar lite extra för bra att möta VSK om man jämför mot till exempel att möta Trelleborg. Uh. Så att på så sätt, så är det ju, så, man ska ju alltid döpa alla matcher till olika typer av derbyn. Så att vi kan väl döpa det här till det grönvita derbyt. Ja, det är snyggt. Det har inte, inte slagit mig tidigare, men så är det ju såklart. <laughs> ja, annars kan man väl, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på och liksom spekulera i start och så. Det vet jag att en annan VSK podd har gjort. Men däremot kan vi väl lyfta det här, det som har blåsat upp som en ganska het fråga kring den här matchen och det är ju den prissättning som Braga har valt att implementera på sin, på sin arena det var ju samma visa förra året där man initialt hade ett pris på bortaläktaren alltså att barn sju år ska betala lika mycket som en vuxen efter påtryckningar så sänkte man ju priset då och man lanserade den här matchen i år med samma typ av struktur och det här blåser ju såklart upp till en ganska het fråga. Då det är eh, ganska sjukt och eh, rätt retondövt faktiskt att, att göra så. Um, jag har ju lite personliga åsikter som jag, jag tycker ju att, alltså, det är liksom ingen snack om att allt ska vara ett, det ska vara samma pris på borta sektionen som eh, på en hemma sektion av eh, motsvarande snitt har så att säga. Eh, är det en kort kortsida med plats så ska det kosta samma som på kortsidan med plats för hemmaläktaren. Jag tycker att Braga har faktiskt gjort bort sig här. Och jag hoppas att man kan tänka om. För att det är ganska pinsamt beteende tycker jag. Och kanske inget jag förväntar mig av Braga ändå. Som känns som en välskött klubb. Anrik och så vidare. Det känns lite mer som. När man åkte mot typ. Syrianska och så. Som man har försökt med den här typen av liksom ochker på, på lag som har stort intresse och stort resande följa. Jag kan ju tycka, jag håller med helt och hållet, jag kan tycka att ja, men det är jättebra att folk ligger på och ja, är påbragade om, om det här att det är fullt beteende, men det där borde ju regleras av eh, svensk elitfotboll eller någon, För, alltså det, det borde ju ligga i allas intresse att det är så mycket folk på matcherna som möjligt totalt sett, att det Smidigt att komma in Ja man tycker väl att Zef borde kunna trycka på där mm. För att jag menar Om man drar till sig sin spets så ska ju liksom En sjuåring som har En VSK-halsduk inte betala mer än vad En sjuåring som, som har Brage-halsduk gör för att se samma match Det är ganska Bisarrt Kan man tycka Jag tycker också Det jag tycker att det är liksom en rent principiell fråga Egentligen när jag, jag... Har faktiskt egentligen dålig koll på liksom hur VSK sköter det där, men jag hoppas verkligen att liksom vi har eh, genomgående samma pris på borta stå som man har på hemma stå. Det tycker jag är liksom, det är en princip sak. Att det, för jag som borta supporter vill ju liksom ändå bli behandlad väl eh, när jag kommer någonstans och, och, och reser. Och det tycker jag att man ska bli liksom, i västrås också. så att Eh, det hoppas jag att vi har koll på Det, det, det är som du är inne på där Andreas Jag tycker att det är märkligt av en sån klubb som Brage Som du säger känns seriös Och känns välskött Så ändå så här tjurnackat på något sätt eh, eh, Stå på sig det här Jag tycker att det, det är konstigt Men eh, ja, jag förstår det verkligen inte eh, Och jag har också hört att här, De har liksom typ gått ut med i Inofficiella kanaler att liksom det är inga VSK. Um halstukar eller andra eh, Plagg som liksom tillåts på Några andra sektioner än på borta stå heller Så att man kan liksom inte heller eh, ja men, uh, Gå till en annan sektion Vi har ju säkert många som ofta vill sitta på sitt plats Och så vidare så jag tycker att det, det är Ett märkligt agerande överlag eh, Från, från eh, Både Brage och jag har hört att bolagen polisen röstar väldigt mycket också Så jag, jag förstår faktiskt inte riktigt eh, Varför Nej, eh, där har man ju tänkt fel. Um, och jag menar, alltså nu, vi, vi, vi snackar inte om några stora summor pengar heller som man går miste om. Säg att de kanske har upp ett tusen borta supporter där på ett år, varav 150 är barn. Ja då är det 12 000 spänn att går miste om genom att uh, ha gratis då, för barn och ungdom. Och jag menar jag tycker inte man kan säga så att uh, jag läste någon argumentation från Bragehåll att man hade sponsorer som gick in och betalade för hemmasupporterna utan då får man faktiskt Eh, av principiella skäl. Då får man se till att ha det likadant. På borta sektionen. Eh, så att nej eh, fan. Eh, hemläxa. skärper er. Ord och inga visor. Pre precis. Eh, däremot så, så ska det ju bli kul. Att det ser ut att bli ganska mycket VSK. Eh, jag, är, jag är ganska säker på att vi kanske. Hamnar någonstans mellan 350 och 400 man. Och. Eh, jag, tror att, eller jag tycker att det är väldigt bra. Det går inte riktigt att jämföra med de här Stockholmsresorna eh, som vi har haft till Bromma pojkarna i premiärer och till AIKs kuppan. För att på de resorna har vi mycket mer snedresenärer. Så att det går liksom inte heller att riktigt jämföra vad ska man säga, antal bokade på buss och sen multiplicera med två. För att, eh, till mindre städer då är det fler som åker buss och färre som åker snett. Det är min erfarenhet. Så jag tror att man ska liksom ha rimliga förhoppningar och inte kanske bli fartblind utan blivit 350 man uppe i Bålänge så det är det bra. Ja, håller man. Mm. Jag tror att det är det, det där någonstans som kommer landa. Jag tror det blir runt 400 ungefär. Och det är väl bara borta sektionen tar vad jag förstår. Så vi får väl hoppas att alla kommer in och även att bortakorten är inräknade för vi som har sådana. Så att inte, man står där Och inte får komma in på borta sektionen Och inte får komma in på någon annan sektion heller Bara för att man då kan ha VSK halsduk på sig Ja, <här> ah, det var det vore lite sjukt <här> Faktiskt <här> <här> Ja men äh, Du sa det Andreas jag Vet inte om vi ska spekulera i någon start Eller vad äh, funderade på om vi ändå inte skulle så här, bara dra en liten snabb Vi behöver inte fastna vid den punkten Allt för länge äh, men, men liksom vad tror vi? Eh, vad vi ställer upp med i premiären. Jag tänker att vad som vi kan börja med liksom, målvakt och Fakerström. Det finns ju inget eh, snack om där jag. Nej. Nej. Nej. Och baklinjen, alltså det, det, Alex Douglas har både spelat i princip hela säsongen och gjort det bra, måste jag säga. Eh, så att, eh, jag tror verkligen att han kommer starta. Och sen så är det klart att Fredrik kommer starta och Herman Magnusson så måste du bli. Ja, ja. Håll, håller med. Eh, och Kör igenom du Joakim så kan vi instämma lite försiktigt. Ja men jag tänkte det för att jag, jag tycker ändå att det är så här, det, det är inte så himla eh, svårt egentligen att sätta den här starten, tror jag. Eh, jag tänker att mitt mittfältet, wingback där består Simon Gehler. Han spelade nästan alla matcher förra säsongen och jag tror att... Det, han kommer göra det den här säsongen också Så att där tror jag liksom Det finns inget Det, det, det känns nästan som att det är Bland de första som Kalle skriver ner i startelvan Så att där finns det inget snack om Sen kommer vi till de här lite eh, Svarare platserna Kanske eh, Mittfältet Jag tror ändå att alltså, Om man ställer upp genrepet med Daniel Asko och Liedlund, Så tror jag att det är de som startar Jag skulle egentligen säga att jag trodde liksom från början att Martin Gambos skulle starta. Så där har vi liksom den vakanta platsen. Där kanske. Så det är ju frågan om, liksom det Asko om det blir Ask och Edlund. Jag tror att det i så fall blir Ask och Gambos. Eller vad, vad, vad tror ni där? Jag, tror också, jag tycker Ask är nog den som jag allra helst vill ha på plan. Av de tre, utefter vad man har sett nu på försäsongen. Sen tycker jag varken Olle eller Gambos har gjort bort sig på något sätt. De är väl lite olika som spelare men det känns, ja. ja. Jag tror ju att, jag tycker att Gambos passar lite bättre med Ask. Ask är ju lite av en lirare som kanske inte smäller på så mycket. Olle är väl också någon, även fast han har, han har liksom rivighet och, och så i sig. Så tycker jag att Gambos kanske passar bättre. Han är Han är ju lite tuffare och ännu mer rivig kanske. Och jag tror att det passar bredvid en sån som Ask. Men det är väl upp till... Alltså utifrån försäsongen så är det ju svårt att spekulera. Men någon av dem lär ju bli. Ja, så alltså, Nej, men jag, jag tror faktiskt att det blir Olle. Men jag tycker Gambas. Mm, ja, men det är ju glasklart. Då kan du stå och bråla på läxan där, <laughs> Om vi ligger under att... <laughs> det är därför. Ja, ja men så, så. Eh, sen så startade de faktiskt Patrik Åslund på eh, Wingbacken. Eh, men den känns ju så... lite mer öppen. Eller hur är det med Max Larsson? är han skadad? drog han på sig någon skada eh, eller hur var det? Ja, han var inte med senast. Så jag, jag är faktiskt osäker där. Eh, mm. Jag tror ju annars att han startar. Eh, men eh, mm. jag är också osäker på exakt hur många. Det borde man kanske ha kollat upp innan, men um, om han så inte... Det där känns det han också som lite stabilare bakåt skulle jag säga än Åslund, Åslund som jag tycker jag har gjort det och ser jättespännande ut på försäsongen men uh, kanske hellre ser honom längre fram i plan i så fall. Ja, jag håller med. Eh, och sen anfallet då, då har vi Simon såklart det, det finns ingen snack eh, där. Eh, sen tror jag faktiskt... Eh, vad jag förstår så jag blir eh, Jag tror att han kommer starta Jag tror det eh, Annars blir det väl Och sen får vi väl ta Jim Burke på, på Den andra eh, Rollen, TIA-rollen Eller vad man ska kalla den eh, Som ska cirkulera kring nion där Eller Åslund Ja, eller Åslund Jag tror faktiskt att Burke kommer starta Mm Ja men det låter ju spännande, det, det ska bli kul, eller kul ska det inte bli, jag är livrädd, men det ska bli intressant att se hur vi klarar oss utan Pedro. För att Pedro på mitten var ju lite av nyckeln till, eh, till den starka hösten tror jag, eh, så att eh, tyvärr är han borta men känslan är ju ändå att vi har så pass mycket kvalitet i laget så att vi borde kunna fixa det där. Mm. Jag tycker ändå att det har sett bra ut utan Pedro under försäsongen. Om vi tittar på de här liksom matcherna som betydde lite mer i Svenska Kuppen. För där gjorde han väl inte heller liksom hela matcher. Sen håller jag ju med om att Pedro är en, det är en kille man vill ha på plan såklart. Men eh, jag tycker inte det. Ett, det, hade varit ett, det kändes som ett mycket större orosmoment förra säsongen. De perioderna han var borta. Än vad jag känner inför, inför den här säsongen. Säger jag nu i alla fall. Ja, absolut. Vad tror vi om Superettan eh, överlag kommande säsong då? Eh, jag tänker, eh, vi nämnde lite det lite snabbt, eh, Superettans upptaktsträff och eh, medietipset där var ju eh, att vi ska komma sjua. Eh, vad tror du om det? Eh, ja, det låter väl, alltså det är ju så svårt att tippa den här serien, så. Att, men det, det låter väl ganska troligt. Det är väl ungefär där man ser oss Med vårt trupp så att, Sen har vi ju som sagt I Super 1 är man aldrig längre bort Än toppplaceringen att få lite träff Och lite medgång Så att kan vi utgå från att vi är sjua Och sen kanske nosa oss uppåt Så, så är ju det jättebra Jag tror ju att Precis som alla tränar inne på i de här upptäckträffarna så är superrättaren i princip omöjlig att tippa. Och ser är ju lite schizofren så, så um, man ska ta det därför vad det är. Det är liksom en kvalificerad, äh, inte ens kvalificerad, en okvalificerad gissning. Ja men såklart. Ja, men, liksom, det, det, är ju, det, det, det är ju gissningar och det är ju... Um... Ja, men som du är inne på, otroligt jämn serie har ju varit i flera år, så att, men det, det som jag tror alltså, är viktigt för oss inför den här säsongen är att vi liksom på något sätt, att vi inleder bra att vi har eh, ja, om liksom häng på toppen mycket längre än vad vi haft tidigare alltså så, här, så att eh, liksom narrativet av säsongen oavsett om vi slutar liksom sjua eller åtta eller någonstans där eh, att det liksom känns som att vi var mer av ett topplag än mer av ett bottenlag, för Ja, men som förra säsongen så slutade vi 10, liksom eh, 40 poäng. Det är ganska bra ändå. Eh, Brage, jag kommer inte ihåg vad slutar de åtta eller någonting. Eh, sjua kanske. Eh, vi slutar niiga förra säsongen, förlåt. Eh, Brage slutar sjua, eh, 42 poäng. Eh, jag tror att deras liksom narrativ av förra säsongen var att de var ett topplag som hade hängt på toppen. Mycket längre, vi var ett bottenlag Som hade, var inblandat i bottenstriden Jag tror att det där är otroligt viktigt Oavsett om man ändå hamnar i mitten till slut Att vi liksom känner att vi inte längre Är ett bottenlag eh, Som är inblandade i bottenstriden Utan att vi liksom slipper den här bottenstriden Och får vara i alla fall lite mer åt toppen Och ha lite häng på den Mycket längre än vad vi hade liksom nu mm. Ja, och alltså de facto så hade ju Braga hängt på all svensk valplats typ till sista omgången. Ja, men absolut. Men vi slutar inte att... ändå två poäng ifrån varandra. Liksom. Det är det jag menar. Att... Ja, men precis. Ja. Jo, men exakt. Man vill, man vill hamna i segmentet med lagen som tittar uppåt och inte tittar neråt. Även fast det kanske inte skiljer så mycket poäng. Precis. Det som jag tror kan vara lite svårt i år, det är ju att vi faktiskt har en, en ruskigt svår start på, på serien. Mm. Vi har... Eh, Brage, Öjs, Helsingborg och Örebro i de fyra första omgångarna Och jag tror faktiskt att det här kan vara fyra av lagen i topp fem, topp sex Så att, eh, ja det är verkligen blåstället på på en gång För att ska kan inte starta sektor mot de här lagen För då kommer vi stå där med noll till två poäng efter fyra omgångar mm. Sen, det är ju svårt att spekulera kring men med tanke på ekonomin och sådär så är man ju såklart lite orolig för om vi får in ett för bra bud på någon tongivande spelare i sommar så vet man ju inte hur klubben resulterar om man känner att man har råd att tacka nej till, till bud under sommarfönstret. Men det är ju, ja, jag vet inte, det, är, det är kanske inte så mycket att prata om för det är bara spekulation. Det, det är ett senare problem. Yes. Vi får hoppas att eh, Victor Nilsson Linderöv eh, så att vi kanske får in lite pengar mm. på eh, utbildningsbidraget där. Det eh, kommer yes. bli ett par miler, det... då, mm. förhoppningsvis. Mm. Jag vill bara säga det här, så jag har sagt i sommar så jag kan peka tillbaka på det. Simon Gevert till Mjällby i Sommarfönstret. Jag ska inte säga min, min teori bakom henne. Äh, äh, håll jag ut, <laughs> håll, håll utryck efter ändå. Mm. Absolut, det ska vi göra. Är det några andra lag som i Suprätten som ni liksom vill lyfta fram som ni tror är farliga år? Du är inne på, Andreas, vi möter de flesta i början av säsongen. Är det liksom de du tänker komma i toppen? Ja, alltså jag tror ju både att Brage och Öjs kan lita. Eh, Alltså de, det känns som att de ändå är ganska stabila Och de är, ligger lite i samma fack som oss De har De är liksom bara lite medgång Och träff på någon spelare Från att vara ett topplag Jag tror tyvärr att ÖSK kommer gå bättre i år Än förra året De har sett ganska bra ut på farsäsongen Och Helsingborg ska ju vara där uppe Även fast det inte har sett så bra ut Så har ju de liksom Ja men ekonomi eller Förutsättningar, liksom intresse och så Och även truppmässigt så ska de ju vara Ett topplag, annars är det ju För dåligt Sen har ju också, alltså det är spridits Någon slags hype kring Guys nu, efter att de slog eh, IFK Göteborg Och även har gjort en del andra fina Insatser eh, Så där har väl folk lite teori om att de kanske är Årets Mjällby eller BP Som bara går rakt igenom serien Och det vore ju jävligt tråkigt för att det är ett Pissigt lag. I mm. botten då. Vilka mm. tror vi ligger där? Alla. Äh, alla. Ja, Typ så. Jag tror tyvärr att Östersjön kan överraska och, och inte vara i botten som alla tror egentligen. Jag tyckte att de såg ganska frejdiga De sa bra oss, Ja, faktiskt. Och de lyckas ju alltid hitta såna här spelare som typ kommer från ingenstans och är jävligt bra och jävligt mycket spets på någonting. Um, så att, ja, ah, jag vet inte. Men annars är väl liksom... Ah, ja, borde ju få det svårt. Sundsvall kan nog få det riktigt tufft också. Om inte Halenius och Engelblom räddar dem liksom genom att vräka in mål. Um, jag tror nästan att de gör det. Så... De har bra kvalitet där faktiskt. Uh, så om de får vara skadefria så tror jag att de... Jag tror inte de blir jättefarliga Men jag tror definitivt att de kommer ja. på över halvan Jag tror att det räcker med dem egentligen. Samtidigt har de ju spelat Typ Dosan Jajic mitt mittback nu på försäsongen Och jag menar, tänker de gå in i superrätten Med den backlinjen Ja men då ska Halenius och Engblom göra 50 mål var tror jag För att det ska räcka <laughs> Ja möjligt Ja, ähm, ja, men jag tror. Ska vi? Jag, jag vill bara säga vad jag tror. Jag tror att eh, Helsingborg kommer såklart vara i toppen. Jag tror att öster blir farliga. Jag tror, som du, Andreas, att Örebro kommer att bli mer farliga det här året. Men jag tror, jag vet inte egentligen om de kommer hamna i toppen där. Eh, men eh, framförallt eh, Helsingborg och öster ser faller ut. Eh, sen så i botten så tror jag. Jag tror faktiskt att eh, ja, utsikten för det svårt, Gävle får det svårt, djävulen får det svårt. Jag tror att Skövde kommer få svårt eh, år i år. Eh, och eh, jag tror även att i södra eh, med tanke på ekonomin och allt i övrigt så jag tror att det, där har vi i princip de, eh, de fyra bottenlagen. Jag tror lite som ni att Östersund kommer tyvärr eh, överraska lite positivt i år. Mm. Ska vi försöka pusha lite för även... Eh... Alltså, dels ska ju såklart försöka ta sig upp till Bålänge om man har möjlighet eh, nu på lördag. Men också, jag har upplevt att det är lite dålig hype kring hemmapremiären på, vad är det? Påskdagen. Annan dagen här då? Annan dag påsk? Nå ja, någon, någon typ av påskdagar eh, Och eh, jag hoppas att klubben kommer göra ett riktigt ryck, liksom, att försöka få dit folk, men... Och så att vi, vi supportar kan hjälpa till att sprida ordet och göra våra egna lilla små kampanjer och så. För eh, jag tror att det är viktigt att få en bra start även publikmässigt. Och det är ju Örgrytets borta premiär så att eh, det ryktas väl om att de kommer komma med två, tre, fyra bussar kanske. Så att ja, vi har nog lite, lite jobb att göra på den matchen. Ja men absolut och vi har ju vår traditionsenliga marsch där från torget som... Eh, Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt klockslag Men den går ju rest eh, någon timme innan match Så att, eh, vi sitter väl runt torget Och sen så går vi marschen Det är som vanligt på en hemmapremiär mm. Det ska bli kul att se den här hyllan Som är klar eh, på, på sitt plats då Även om man bara får se den från, från avstånd så, så det är kul att det faktiskt har hänt något där Och eh, Det finns ju även rykten om att, att såna här insynsskydd ska placeras Mot friskis i år så det tycker jag ändå är ganska bra. Det känns ju lite proffsigare att det inte står liksom eh, 14 fyllon och tre eh, pojklag och tittar in från kortsidan. Eh, så positivt, det blåser positiva vindar. Ja men det får man verkligen se. Och ja, men som sagt, eh, bokar till... Eh i borta, vi fyller väl fjärde, femte, sjätte bussen, jag kommer inte ihåg exakt, men det, det går ju till en buss liksom från Västerås så att det är bara boka på det blir bra drag där uppe tror jag, det blir trevlig eh, pubresa för de som tar det och ja, jag tror att det kommer bli kul så gå in på, eh, jag tror vsg.sports.se är uppe nu så man kan eh, säkert hitta information om hur man bokar sig där, annars Sports Facebook-sida som vanligt, eh, ja. Mm. Ska, vi, ska vi ge oss där och kanske. Vi hade väl tänkt att prata ner årsmötet lite grann. Men jag tänker att vi kanske ska hålla på det Ett avsnitt. Eh, så kanske vi kan ta en podd snart igen. Ja, men det tycker jag. Men eh, ja, det har ju av tradition. Eh, när vi säger att vi ska ta upp saker så brukar vi sällan göra det avsnittet efter. Men eh, det, det var väl inte jättemycket annars att nämna från årsmötet. Det par motioner eh, som vi pratade om tidigare gick igenom. En blev nerrustad. Den om bredd lag. Eh, ja. Eh, bra debatt tyckte jag dock på årsmötet, eh, framförallt kring den eh, motionen. Jag eh, tycker att det eh, var mm. eh, många bra åsikter som driftades. Måste säga. Ja, jo, men det var det väl. Men jag tänkte att jag, kunde, jag skulle nog kunna lägga ut orden lite om några av de andra motionerna, till exempel var och så. Men, eh, äh, ja, men vi, vi håller den till en annan ah, dag. Vi suger på den karamellen, jag håller med. Och då säger vi väl som vi brukar när vi avslutar ett avsnitt eh, Heja sport Heja sport Heja sport